it kouluttajat esittää, Irmeli Pietilä puhuu yhteisohjauksen mahdollisuuksista ja haasteista. Tallennettu it seminaarissa 12. huhtikuuta 2008. Mun taustani on Ja se mistä mä nyt kerron ihan lyhyesti on tämä Verkko-opettajakokemus kuitenkin. Eli mun kokemukseni oli blogimaailmasta. Ja jos te olette katsonut sellaisen Teemu Arilän, joka oli viime syksynä täällä, täällä meidän paikoissa puhumassa kanssa ähm, videon Slideshare-palvelusta, kun äh, Missing Third Place, eli, jotenkin se meni Missing Third Places of Learning. Ja siellä puhuttiin Search Digitistä, mutta se omaan ja mahdollista yltää autot sitten puuttiin tällaisesta colar tyyppisestä jutusta, että mennään ja saa niin kuin tavoitellaan ja sinnikkästi pyritään jonnekin ja kummankinlaista oppimista tarvitaan. Me lähdettiin miettimään sitä verkko-opetusta sinne opettajan koulutukseen. Meille tuli erilaisia ihmisiä mukaan. Ihan niin kuin tuossa aamupäivällä huomattiin, oli niin paljon osaamista, mitä tarvitaan, että me koettiin, ettei ei kukaan voi ohjata yksin. Ja Sinne tuli sellainen ihminen kuin minä, joka oli ei verkko osaava, vaan tällainen vapaamuotoisen verkkokommunikoinnin näköinen harrastaja. Sitten sinne tuli enempi kokeneempi verkkoopettaja, sitten sinne tuli yksi opettaja, joka oli käynyt tämän e-learning osaajakoulutuksen just, mutta ei ollut sitä vielä käytännössä kokeilu. Ja sitten yksi eläkkeellä oleva ihana, tai osa-aika eläkkeellä oleva ihana hurmastettava henkilö, joka on pitkään tehnyt kaikennäköisiä verkkoon liittyviä kokeiluja tuolla Helian ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Ja me suunniteltiin ja fundeerattiin sitä pitkälti etukäteen, että kaikki menisi hyvin. Me lähdettiin siitäkin ajatuksesta, että joku on hyvä alussa ja sitten ote ja sitten se on taas vähän aikaa hyvä. Ja ihmisten niin rytmit menee, että kuka on missäkin vaiheessa hyvä. Niin me ajattelimme, että jo luonnostaan saadaan sellainen vahva panos sillä tavalla, että joku on innokas aloittaja ja joku on sinnikäs loppuun viejä. Että sinne tule niitä hetkiä, jolloin meillä ote lepsuu yhtä aikaa kuin opiskelijoilla, koska aina tulee ne murheen alhot, jolloin rupeaa lipsumaan. Mutta ei me suunniteltu sitä, ja nyt mä pääsen just siihen niin, että ei sitä vaan voitka mennä aina noin vaan. Me ei suunniteltu ihan tarpeeksi tarkkaan sitä, että milloin meidän kuitenkin on pakko olla kaikkien tosi hyvin paikalla, riippumatta siitä, millainen meidän tilanne olisi. Eli tuolla, oli niitä kohtia, että milloin ohjataan, niin yksi meidän niistä mistä pitää ottaa opiksi on se, että jos on olemassa joku deadline, Niillä oppilailla, jokin sellainen tehtävä, joka pitää palauttaa, rypistys, joka pitää tehdä, niin kyllä niin kahta puolta tällaista deadlinea pitää näiden ohjaajakonklaadien kokoontua yhteen. Miettiä etukäteen niitä vaihtoehtoisia strategioita, että mitä kun noi ei palautakaan ajallaan, miten me toimitaan ja miten me ohjataan, että me ohjataan yhdessä. Ja sitten kun se hetki on takana, niin pitää purkaa välittömästi saman tien se, että miksi. Se meni niin kuin se meni. Eli tuossa kohdassa meillä oli paljon oppimista. Se ei mennyt niin luonnostaan kuin me luultiin. Sitten siihen liittyi sellaisia erilaisia kulttuurisia olemisia, kun oli neljä erilaista ihmistä. Meillä oli Moodle oppimisalusta, jonka kautta tää niin sidottiin yhteen tämä touhu. Mutta kun mä olin Eläilyjä nähnyt kaikki nämä ihanudet täällä ulkopuolella, niin meillä oli kaikilla oppilailla myös omat blogit. Ja tämän 24 tuntia läsnäolon saavuttamiseksi totta kai me tarvittiin sitten jonkunnäköiset fiililukijat, josta näkee heti, että nyt siellä on tapahtunut jotain, jotta silloin reagoidaan. Ja sellaiselle ihmiselle, joka oli tottunut siihen, että se ottaa vastaan fiidejä, jotka tulee, tekee muuta välillä, mutta silmää siellä verkossa. Niin tämä ei ollut mikään lisärasite, vaan se oli helppo juttu. Mutta jollekulle, joka taas olikin tottunut tekemään työnsä niin, että aloittaa sen kahdeksalta ja lopettaa sen 16 ja kokee ylimääräisenä vaivana tai perhetilannejana siihen myöten, sen, että siellä niinku käy vain pilkkimässä ja kurkkimassa sitä mukaan, kun tämä impulssi tulee niin tuli semmoisia eri, erilaisia kuormitustilanteita ihmisille. Ja ristiriitoja nousi siitä, että tuli jopa niin, että ei kukaan saisi käydä hirveän usein, koska jos ei kaikki pysty käymään hirveän usein. Että ei ole niitä kivoja opettajia, jotka on kaiken aikaa siellä niin sanomassa, kun mä en pääse ja mulle tulee paineita, kun mä en pääse ihan noin usein. Ja jos ei näitä sitten puhuta auki, vaan ne jätetään semmoiseksi. Ähm, mä olin kerran, yksi sosiologi puhui, että amerikkalainen avioliitto on sitä, että jokaisen on suuri reppu ja sinne reppuun pistetään joka ikinen ahdistus. Ja mitään ei puhuta, ja sitten kun se reppu on täytynyt niin toista päähän. Ja näinhän käy helposti näissä meidän yhteisissä, kun pitäisi tehdä töitä. Et ensiksi ollaan sivistyneitä eikä kertaa sanoa. Ja sitten on niin paljon, kun ruvetaan sanomaan, että joku loukkaantuu. Ja kun tuolla oli ne kriisit, milloin reagoidaan kriisien kohdalla, niin kriisejä tulee sekä näiden ohjaajien välisessä että sitten näissä tiimien välisissä. Kun opiskelijat tekee tiimeinä juttuja, niin niitä tulee aivan hirveästi. Kun me ei oltais tulkeltu ihan niin tarkkaan ja jänttistä ja käyty kaikkea seitsemän vaihetta niin hyvin läpi etukäteen, niin kuin Hannen prujuissa. No sitten ne liittyy vielä se, että olin kuvitellut etukäteen että ah, kun mä oon oppinut täällä netissä hirveästi kaikkeen vertaisilta. Mä oon saanut jonkun, jonkun kokospähkinän syliin, vaikka mä oon tiennyt sitä odottaa putoavaksi ja ottanut kopin, kun se tuli. Että kaikki haluaa toimia sillä tavalla. Kaikki haluaa elää sillä tavalla. Mulla oli suuri hämmästys huomata, että eihän ne opettaja-opettajat elää sillä tavalla. Ne halusivat suorittaa ne tehtävät, jotka luki OPSissa. Esimerkiksi niin, että kun meillä ensimmäisessä paketissa oli blogit, ja oli tämä muulle alusta Ja meillä oli Google-kalenteri, jossa opetusharjoittelut pyöri hyvin. Mä olin luullut, että meille tulee myöskin VoiceThread, ja meille tulee varmasti Evoka, ja meillä ihan varmaa joku Flickris jotain ja kyllä Youtube. Mä olin tehnyt 80 palveluun sille Vespalle tunnukset. Eikä niitä ole kukaan käytössä se Google-kalenterin vespatunnus on ainoa mikä on käytössä. Delicious-tunnukset on, mä en tiedä onko kukaan katsonut siellä loppujen lopuksi yhtään mitään, mitä sinne pukkaan tavaraa. Eli se, se, että meillä ei ollut kaikilla se sama näkemys sittenkä siitä, että mitä se on, teki sen, että sieltä karsiutu hirveän paljon tavaraa pois siitä, mitä Kirjallisesti oli pistetty paperille, että nämä on mukana tässä toteutuksessa. Mutta kun ne ei ollut kropassa ihmisillä, niin ne kuihtu pois. Ja se kuihtuminen tapahtui marraskuun lähijaksolla, jolloin oppilaat antoivat hirveän kriittistä palautetta, ja heidän täytyy saada tehdä vain näin. Ja tämän pitää olla selkeä, tämä pitää olla yksi paikka, johon tullaan, ja yksi paikka, josta lähdetään kuka se oli, että jos yksi pieni nippeli muuttaa paikkaan niin ja ahdistutaan. Ihmiset eivät ole kypsiä siihen, että se tapahtuu levällään. Ja Sitten siellä kuitenkin oli myös niitä hörhöjä opiskelijoita, jotka taas tykkäsivät siitä, että oli vapauksia, sai tehdä muulla tavalla. Ei ollut pakko pelkästään tuottaa tekstiä johonkin paikkaan. Eli sitä täytyy ko kovin miettiä. Hmm? Ja, että se, että... Kun me tiedetään, että verkosto ja niin on tietynä tavalla kaava, ja tavalla epävarmaa ja sekaavaa. Eikö me siitä päästä mihinkään? Se, se, se niin tulee ole aina olemaan sitä. Ja pitääkö noja opettajia jotenkin yrittää pelastaa ne opiskelijat pois, että voi jotenkin olla siinä rinnalla sen kohtaan, jossa, että ne, ne on sekaisia, ne on epävarmuutta ja kaikki epävarmaa. Mun mielestä olisi pitänyt olla niin, että ei... Kun opiskelija ahdistui ja sanoi, että on liian monimutkaista, niin ei sitten anneta periksi ja sanotaan, että älkää tehty sitten, tulkaa tänne moodle alustalle palauttamaan pieniä tehtäviänne. Mutta kun siinä oli tämä ongelma, että me ei, meillä ohjaajina ei ollut se jaettu ajatus siitä ja meillä ohjaajina me oltiin eri vaiheessa menossa sitä, sitä äh, monimutkaisuuden kestämistämme ja sietämistämme, luulisin. Äh, niin, Sitten niitä olin kuvitellut, kuka täällä puhuu sitä, tuossa ryhmässä, kun sitä, että kuka ohjaa. Mä olin luullut, että ne tiimiläiset on fiksuja ja asiantuntevia. Siellä on joku ATK-opettaja, joka osaisi opettaa sille toiselle opettajalle sen, että mitä tarkoitetaan resoluutiolla ja kuvakoon muuttamisella, jossa pistät sen kuvassine sinne nettiin, ettei se ole jumalattoman suuri siellä. Ettei se kaikki ohjeistus tule siltä siltä ohjaajatiimiltä meiltä neljältä ihmiseltä, vaan että ne opiskelijat olisivat myös näihin substanssiasioihin ja ohjetasoisiin asioihin suostuneen lähteen mukaan. Mutta ei ne lähteneekään. Emme onnistuttu siinä ollenkaan samaan mukaan. Ensin vain yrittää uudistaa. Sitten tota, mikä, mikä vielä, siis paljon, paljon onnistu, mutta mikä vielä epäonnistui, oli tota... Ö, ö, ö, ö. Se liittyy kanssa, Niin, mä olin myös kuvitellut sitä, että kuka... On, joku kysyi muuta eilen mopedissa, että minkä hiton takia pitää pistää sinne blogeihin, että miksi että pysy alustalla. Ja mä koin, että blogeihin pitää pistää sitä varten, että samalla me ulottaudutaan maailmaan. Eli se voi olla, että se ole pelkästään ne ohjaajat, jotka ohjataan, ja se opiskelijoiden piiri, joka ohjaa. Jos ne opiskelijat on webissä tavallisissa blogeissa, niin sitten siellä on olemassa se chanssi, että siellä on joku, joka sattuu tulemaan ihan ulkomaailmasta. Ja sekä se meidän sanoma leviää, että taas sieltä tulee ohjeita. Et se kehä niin laajeni ja laajenis Ja sitä ei tapahtunut ihan hirveästi myöskään. Meillä oli toinen sitten toteutus tämän rinnalla, joka oli tällainen, tämä oli pääasiassa verkossa tapahtuva. Mutta sitten oli toinen toteutus, joka oli pääasiassa lähiopetukseen perustuva, johon sitten kuitenkin Otettiin vankemmin Moodle-oppimisen alusta käyttöön kuin mitä tavallisessa opettajan koulutuksessa tapana. Ja jos olisi muutama minuutti aikaa, niin pyytäisin maaritin tänne, Maarit on ollut meidän opiskelijana tuolla Turun opettajan ja tehnyt keittämishankkeenaan yhdessä toisen opiskelijan kanssa tutkimuksen verkkoyhteisöllisyydestä ja verkko meidän Turun opettajan osana Pekan johtamaa, tukea, hanketta. Et meillä on tällainen seikka tässä. Juhun, johon, niin. Joo. Tuleeko, kun sanoit, että jos olisi aikaa, niin minä ajattelin, että tuleeko. jos nyt olisi kuitenkin aikaa sen verran. Että olisi kerrankin tämmöinen upea mahdollisuus, että kahdesta eri roolista käsin katsottuna sitä juttua. Mutta tosiaan tämä ei ollut se, missä pelkästään verkon avulla, vaan tässä oli muutakin. Joo, eli minä ajattelin, että käytän minun aikaa. Muita minuutti aikaa siihen meidän työt kertomissa ja se oli sinänsä ihan hauska, hauska tota, kaiken kaikkiaankin niin kuin tehdä sitä työtä, koska oli niin kuin jossakin siellä välitilassa. Et ei ollut niin kuin ihan opiskelija, mutta oli kuitenkin opiskelija ja sitten piti niin kuin seurata sekä niiden kanssa opiskelijoiden touhuja siellä, että sitten niin yrittää miettiä, että mites mä nyt sit opiskelijana touhuun tässä, että seurata itseä myös ja ja tota, ehkä nyt siinäkin mun kysymyksestä, minkä mä Pekalle heitin, niin, niin sellainen ää, iso oppi mulle siinä oli just sen ohjaajan, sen läsnäolon tuntu. Ja mulla oli itsellä, itsellä tota, Irmeli ohjaajana ja mä välillä aina pohdin, että miten ihmeessä voi niinku lauantai-iltana 21.33 tulla joku, joku tota vastaus johonkin. Asiaan. Eli siinä tos, todellakin niin kuin oli semmonen olo, että Irmeli, jossa nyt ihan 24 tuntia, mutta roikkui verkossa kuitenkin niin kuin meitä varten. Ja eihän hän niin kuin oikeasti siellä ollut, mutta et sen läsnäolon, läsnäolon merkitys oli, oli hirveän suuri. Ja sitten meillä oli selvästi nähtävissä sen, sen tota opintojen edetessä se, että alussa oltiin aika pihalla sen Moodlen kanssa, opiskelijoiden, opiskelijoiden niin kuin toimestamme sitä ja ihmeteltiin, että minkä takia meitä vielä tälläkin rankaistaan mutta sitten koko ajan sen prosessin edetessä liekö se sitten, että tuli niin kuin enemmän varmuutta siitä verkon käytöstä vai me niin me siitä sisällöstä myös enemmän niin tota, se verkkoalusta rupesi niin kuin tuntumaan läheisemmältä ja ihmiset, ihmiset siellä sitten oli aktiivisia se myös, mikä niin kuin tähän vuorovaikutukseen liittyi, oli sellainen, että, että tiimit niin kuin jakaantui, että toiset tykkäsivät, tänne ne keskustelualueet ja vikikirjoittaminen ja muu oli, oli mukavaa, ja se lisäsi semmoista tiimin yhteistä koheesiota ja vuorovaikutusta, ja toiset oli sit sitä mieltä, että ei voisi vähempää kiinnostaa, että, että on ihan kiva nähdä kahvikupin ääressä, mutta ei verkossa, eli, eli siinä tuli ehkä semmoisia jakaantumisia, mutta hirveän positiivinen, näiden me tehtiin kaksi kyselyä, niin tätä tota hirveän positiivista tässä toisella kierroksella, joka nyt oli ihan, ihan opintojen loppumetreillä, niin, niin tuli se, että lähes 60 prosenttia ne niin oli sitä mieltä, että aikoo jollakin tavalla omassa työssään hyödyntää tätä virtuaalioppimista. Ja sillä tavalla ainakin sitten oltiin hyvin onnistuttuja ja saatu, saatu se ajatus menemään läpi se oli, niin, oli 30 prosenttia, jotka olivat olleet verkko-opettajina ennen? Että se niin kuin... Joo, todella, todella vähän. Et tietenkin niitä kokemuksia oli ollut aikaisemmin, että oli ollut oppilaan roolissa, oppilaan roolissa mutta tota, ei sitten itse ollut käyttänyt omassa opettajan työssään tai ohjaajan työssään niin, verkkoapuna. niin Se oli minunkin mielestä yllättävän, yllättävän pieni prosentti. Mutta toiveita paremmasta siis on. Tämä tallenne on julkaistu Creative Commons Attribution Share-like lisenssillä. Eli tallennetta saa jakaa eteenpäin muutettuna, kun alkuperäisen tekijän mainitsee ja lisenssillä. Lisätietoja it-kouluttajat.ttlry.fi